Metrópoles delirantes A banda diseñada Na radio Serotonina Serotonina Serotonina Serotonina Serotonina, serotonina. Son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 64 ª misión das metrópoles delirantes. Hoxe arrancamos a adorna da BD no Peirao da Coruña, emitimos dende o cerne mesmo da exposición BDG70 revolta do cómica alego na sala normal da Universidade da Coruña. Falaremos cun dos protagonistas desta primeira BD galega e, porén, desta exposición, referente do cómic, o humor e a retranca, o mestre Xaquín Marín. Faremos un faladoiro com a Manel Cráneo, Xulio Carballo e Margarita Amor, responsáveis desta magnífica e tamén necesaria exposición e homenaxe aos pioneiros da nosa BD vez máis pequenos, no odio de E remataremos falando de caras mercas do Nadal, das novidades tanto en cómic como en fancines que foron saindo longo deste 2016. A nosa técnico, Anastasia Nastasia Mayo, xa ten o aparello pronto. Partimos xa. Non pasa nada. Estes tempos sem dxeirar riscar. No e boy red. Chemar. De ti as gando Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. A incidencia do cómic galego non acadou a altura desesable, A condición colonial do país trae consigo a precariedade editorial, o pouco apoio de xornais e publicacións, dándose o caso de que os demais tirada prefiren o traballo de debuxantes estranxeiros, o baixo nivel lectivo no idioma propio, a competencia aventaxada dos cómics alleos, a falla de argumentistas, a pouca adicación dos debuxantes que teñen que vivir de outra cousa son algúns dos enemigos cos que loitamos de cotío para conquerir que o cómic galego seña un elemento activo nesta loita plantexada a todos os niveis para que Galicia non chegue a desaparecer como país. Xaquín Marín é unha das figuras chave da revolta do cómic galego e un dos protagonistas desta exposición. Tamén é un dos grandes humoristas gráficos do país. Nas últimas décadas, na Galiza deseguro que todos temos visto unha das súas inconfundíveis viñetas. Un artista comprometido nunha chea de frentes que se resume Nunso, Galiza Saquín Marín, benvido ás metrópoles delirantes Hola, que tal? Eh, non sei, me parece moi eloxiosa e introdu Introducción, pero Pero bueno, acaltaremos Eu pensaba que me quedaba corta, señor Marín Cando estaba escribindo, dixen isto é pouco Por señor Marín E vostede pensa que me pasei? Si, sí, sempre, si sí. Bueno, pois nos estamos encantado de Telonas Metrópoles. Eh, bueno, algo avanzamos dende que vosted escribiu este texto que vimos decoitar? non imos caer no erro de banalizar aqueles anos de chumbo. Agora a colonización chama-se globalización, pero os xeitos son os mesmos, non? Pouco tecido editorial, os nosos creadores emigrando. Mais esta exposición que temos as nosas costas, porque estamos nun sitio maravilloso, dende aquí que estamos facendo programa de radio, estamos vendo a exposición, parte da exposición que tamén organizaron cos que ímos falar despois. Eh, digo eu que está que con esta exposición confírmase que aínda non desaparecemos, señor Marín, non? Non, ademais, ehm, ata parece que fixemos algo, eh, que, que que que supoño que o mundo non o sabe, eh, algo fixeramos. Si, sí, non? Si. Sí. Que lle parece a exposición? Já sei que deu unha volta, que a exposición está moi ben montada, eh, xa digo, parece algo, o sea que que, non sei, xa dá un mérito tremendo o que fixemos sin intención de que se fixera esta exposición. Non, non sei se si non sobrepasa un pouco o que fixemos. Bueno, non creo eu que se así. Dios mío, como vimos ter esta entrevista, eh? de modestia para baixo, isto eh? non sei. Bueno, vostedes xunto con Reimundo Patiño, fundador da moderna banda deseñada na Galiza, coa publicación no ano 1975 de Duas Viases. Está claro que aquel traballo deu os seus freitos. Agora vivimos un gran momento, polo menos no creativo, na vedega-lega. Mas daquela, señor Marín, eran conscientes que estaban adentrándose nun campo descoñecido, Sabían o que ía dar de sí e como ía reaccionar o lector? Non sabíamos. A nosa intención era comunicar o que queríamos comunicar. Patiño era pintor, e entendeu que o comi era un instrumento para espallar as súas ideas. Eu tamén, ainda que prefería a pintura en aquel momento, despois cambiamos o rolo. Sí, por qué? Porque o señor Patiño comeulle moito a cabeza. Dixo, Xaquín, veña, vira pro cómic, isto é moito mellor que a pintura. Patiño me comeu a cabeza e, e me fixo pasarme declaradamente o cómic. así sí, non? Pero despois, marchou do cómic e se puxe a pintar. Non me diga iso. No, iso sí que non o sabía, pero sí. mira, deu a volta a todo. Carau, foi listo, non? Bueno, ele era pintor. Eu era máis dibuixante. Sí. Uhum. -huh. Eh, bueno, vostede leixiu o cómic, pero nunca renunciou a pintura, non? Non renuncié, pero deixei de pintar despois de experiencia de bastantes anos, de bastantes críticos adversos, versos, deixei de pintar. Eh, non pinto por, por non manchar as, as, os pinceis. <risos> A mín contaronme que era un pouco parco en palabras, o que non me dixeron é que tiña vostede esa retranca que tamén reflícte nos, nos seus traballos, eh? Eu supoño que non a teño, eh? Se a tibera, pois pues, a vendería, pero non... <risa> bueno, eh, eh, falamos de Raimundo Patiño, da súa relación, traballaron moi ben xuntos. Vostede coñece a Raimundo Patiño en Madrid, non? Vostede por que marcha para Madrid? Porque vostede traballaban hasta, non? non? aquí en... eu Traballaban hasta, non, ou facía entender que traballaba. Eh, eh, Coñecín a Patiño porque quixen entrar na estampa popular galega. Sí. Eh, entonces me entrevistei en Lugo con Alonso Montero, e Alonso Montero me deu o enderezo de Patiño como que era o capitán da nova estampa galega. Uh -huh. E me fun a Madrid a falar con Patiño. Non, primeiro lle escribín, e me contestou con carta que conservo en tinta verde, decindo que encantado que me recibirían na estampa para formar parte da estampa, pero a estampa estaba moi puteada e, e pechaban todas as exposicións e, e secuestraban os dibuxos, era un desastre, pero a mi máis gañas me daban de entrar bueno, en resumen, que entrei na estampa pero que me parece que a partir de que entrei eu fixo unha exposición máis. vostede fixo unha exposición e, eles, vamos, el... sí. e despois vostede voltou para a terra Despois volvín ao meu traballo porque fora a Madrid esporádicamente e decidín pedir excedencia un ano e despois a outro. E volveu outra vez para Madrid. estuve en Madrid. A curtirse un poquinho máis. Eh, collín un estudio perto da casa de Patiño. Uh -huh. eh, ali, pues, traballamos xuntos en ese estudio e en outro que tiña el coa xente de redor que era unha galería experimental de Madrid. Uhum. -huh. Eh, bueno, cando vostén, vostedes dous traballando ali en Madrid, vostedes argallan algo que se chama Fusquenlla. Bueno, eso foi unha teoría todo. Unha teoría. <ríe> ¿no? Eso foi un Andrómena, eso eso, non... <ríe> Sí, foi con un outro amigo, eh, xos Luis Castro, que sí. morreu hai pouco. Eh, tamén facía algo, pero xos Luis Castro máis ben pintaba algo, ¿no? eh, eh, pensamos en hacer un grupo. Sí. Eh, e chamámos pero non namáis que lle chamámos Fusquenlla, non fixemos nada. Poñerlle o nome. Eh, nada máis. Nada máis. Bueno, Cundiulles, eh? Cundiulles. Bueno, non me bonito, no? O, me, o nome precioso. Que significa Fusquenlla? Fusquenlla é unha reunión de máis ben de revolucionarios, unha, unha ilegal, vamos. Vale. Que vostedes estaban aí bordeando a ilegalidade, non? Bordeando eh, a veces un pouco peligrosamente. Peligrosamente. Arrearonlle a vostede, señor Marín daquela, xa que, fa, xa que falamos de A mí nunca me colleron. Non? Corría máis que ninguén. Sí, é máis, me detiveron unha ocasión en Ferrol, en unha lei de excepción daquelas, unha estado de excepción, cando me dixeron, usted foi a tal manifestación, no, non, non, ten razón, o sea non sabían que fora. Non, non pasei por Sempre zafón. A patiño no? lle arrearon unha vez, sí? pero lle perdonaban porque tiña un pé máis alto que outro, tiña un zapato gordo deses, non sei como se chamou. Entón, o velo, pues, decían, este é un inválido, non pode ser manifestante. Tiña convalidado, non? Sí. Oficio de manifestante oficial. <risa> bueno, eh, avanzamos. Naquelas obras que... Pero vexan vostedes, eh? que nos liamos aquí a falar, que nos saímos do guión e que nos poden dar aquí as súbas de noite bella que están aí a volta da esquina. Eh? Así que é para nos sería un, un placer. Bueno, naquelas obras que facían daquela, que facía vostedes, había moito compromiso político de denuncia, de crítica pola situación a todos os niveis que estaba atravesando a Galiza. É a nosa historia ter que autorrebendicarnos continuamente, señor Marín. Seremos os galegos tan perigosos para que leven séculos tentando aniquilarnos culturalmente. Os galegos da cultura, penso que si somos perigosos os outros galegos, desgraciadamente, non. Entón, aí hai esa... non sei... Que os da cultura non acabamos de chegar aos outros e os outros non acaban de chegar aos da cultura. Eh, non sei que decirche, pero me parece que en Xeral non somos perigosos. Non, verdade. Non, non, non somos perigosos, como decía o máquina baja este de, de Iván, non? Eh, comparado co que se facía no Estado naquela época, vostedes foron vanguarda pura vanguarda, crearon un novo concepto de BD, eh, non son o artístico senón tamén no eido ideolóxico de feito vostedes foron censurados non? censurados, eh, non sacamos o cómic, o cómic que disimulaba que en ciencia ficción unha situación eh, real, pero por exemplo, un libro que fixen eu que se chama Cempest hai pouco que se non Aquela non fomos capaces de sacalo porque o levábamos a censura e puñen non recomendable en su totalidade. <risa> Nunca escoitara tal cousa. Sí. Non recomendable en, en su, su totalidade. totalidade. Non había tachaduras, era todo. Era todo, non? Era, era todo. <risa> Eleuse ese cómic, vendeuse o algo que, que pasó. No, eso non era un cómic, ah, era, era eran, eran viñetas de peces magando xente. Sí, sí. Eso se publicou hai poucos anos, no? sí. o sea que tardou 30 anos a mellor ensaír. Mi madre querida. E a vosted que tal lle sentou eso? Moi ben. Foi jasolina, non? Moi ben, porque a historia, non? É bonito. Si, sí, si, sí. eso, eso constituí un poquinho máis de jasolina que botarlle claro. a máquina e, e dirá para adiante. Non fixo tantas poucas cousas na vida que, que pase unha cousa así, pois pues, é un mérito. Si, <risas> sí, señor, efectivamente. Bueno, vostedes sempre foi moi reivindicativo coa situación da lingua, señor Marín, denunciando o maltrato que sofre por parte das institucións e denunciando tamén esa desaparición paulatina da fala, non? Daquela, ainda estábamos na dictadura, pero despois de 40 anos a situación mudou algo, pero ainda seguimos loitando polo idioma, eh? que vaya por Deus. É que, ao mellor, mudou para peor, non? Porque a ditadura é unha xustificación, todos sabíamos contra que tiñemos que ir. Agora, disimula, e uh -huh. parece que hai democracia, entón non sabemos moi ben a onde atacar. Eh, penso que é unha situación máis difícil. Non? Esta de hoxe en día, sí, non? Sí. Porque o que dice vosted, de, daquela había un dictador, unha figura contra cal actuar, non? Estabas todos máis unidos, pero e agora... É mesmo que a censura. A censura te sí. decía non recomendable en sú totalidade, ou isto non, isto non. Pero agora non te diz nada. Mm. Eh, te publicas o que te parece, como o periódico non de moleste que te metas con unha empresa que lle pon anuncios, pois pues podes sair adiante. Eh, o, pro o problema pode vir despois que pechen a publicación, que non lle den subvencións etcétera, etcétera no? uh -huh. eh, Falaba vostede antes porque teña aquí unha pregunta para introducir o tema dos pés, non? Porque se hai unha imaxe icónica de Xaquín Marín, non? ao longo de toda a súa trayectoria profesional son precisamente eses pés uns pés que ainda vostedes sigue colgando no Facebook, que a min eso maravilla, señor Marín, que vostedes faga uso do, dunha rede social para dar a coñecer o seu traballo. Como decía, eses pés que están de eh, plena actualidade. siguen a gañaros malos, señor Marín? así ah, sempre. E seguirán sempre? Eh, eu creo que sempre, vamos, sí. non, non tiña mérito ser malo, non? <risa> Os pés teñen a súa historia, pero non te podo contar todo, porque senón, o que decías ti, quedamos aquí en a Novello. sí, sí. <risa> Pero pode contar algo, eh? Sí, os pesos le veía a todas partes. Sí? Sí, porque, bueno, é lógico. Os seus, claro. evidentemente, sí. Pero, Eso sí. pero, entón, a revista máis, o reivindicativo que había era Triunfo, eu fungo a relación de Triunfo con os pés e nada, non... Nada? Non, non se atrevían a apoñelos. Eh, os le aquí a todas partes, pero ninguén quería. Curiosamente, empezaron a sair en la codorniz, que era de Álvaro de la Iglesia, que tiña a historia de que fora da división azul. Bueno, hai moitas historias de Álvaro de la Iglesia que non podemos contar. <risa> Ai, que pena. Eh, eh, empezaron a sair, e saíron en portada e eh, todo. Uh -huh. E non pasou nada. Non sei a él se si lle pasou, porque el tiña moitas debates coa censura e tiña manga bastante ancha. Né? Eh, pero saíron en portada. Uh -huh. eh, Antes ah, que o libro Sí, pensei que me iba a contar máis cousas Dos, dos pés, eh, la ah, codorniz Claro no, que eso, sí. que o rechazaban en todas partes Pero ao final, pues Foron a empezar a sair en la codorniz uh -huh. eh, Falando da codorniz Señor Marín, lín algo De que a vostedes lle preguntaran en alguna ocasión Que le parece a usted esta ou non era esa? No. Eh, era, era outra, eh... hermano... hermano Lobo sí. É verdade, hermano Lobo Que a min... Eh, eh... Pareceu-me fascinante, non? Que lle preguntaran que le parece la publicación e que vostede lle diga isto é es unha merda. Mm. Eh? Era un director que se chamaba Ángel García Pintado. Eh, eh fui un alí eh, en cineio e os pés non lle valían, despois levei uns dibuxos así un tanto underground <risos> e eh, me dixo que era moi underground chumi, me dixo eso. Que era o encargado da parte artística de eh, entón me preguntou que me parecía a revista unha merda <risa> que era unha mentira era unha unha vontade tremenda porque a revista estaba ben <risa> eh, eh, me dixo sobre todo a parte escrita me dixo, pero como dices eso si é es Manuel Vázquez Montalbán Aro Aroteglin, non sei que, non sei canto e depois eu o sinto moito pero me parece unha merda e me dixo, pois escribe ti Entón, eu escribín catro cousas uh -huh. e llevei. E empezou a publicalas. Cando saíron esas catro, se acabou o material foi a levar material novo. Entón, me preguntou, "E a que ti colaboras que te parece revista? Dixi, unha merda. Pois, <risa> <risa> pues esa é a porta. E despidiu, non? E me, me, me... Sí. Pero vostedes, señor Marín, daquela ninguén lle dixo, esa non é es a actitud, xaquín. Eh, tens que ser de outro bueno, xerro. Bueno, era un rapaz este. Tanto, tanto me daba o hermano Lobo como outra cousa, non? Davaxe igual, claro, non? O que querías era traballar, e eh, punto. E decir que era unha merda, o que, o, que, o que non se podía decir que era unha merda. Pero... Ve vostedes, señor Marín, é dicir, eh, acabase de ocorrer, ao, ao millor daquela época vostedes decían a ver, é unha mierda tal, decían o que realmente pensaba ou o que quería dicir daquela, e o millor, nese caso, votaron, pero traballaban outro sitio. Agora mesmo, se alguén che pregunta algo e lle di, que che parece esto? Pois mira, a mí parece unha merda, me parece a mí que non ía ser tan fácil coller outro traballo noutro sitio. Estamos máis Como máis constriñidos, non? temos máis medo de decir o que, o que sentimos, non? Por iso decía eu, oxe, temos máis gañas de, de comer todos os días que antes. É certo. Eu en Madrid non comía. Comín un mes, dúas veces, eh, así, non? Eh... Así se conserva vostedes ben. Claro. Non, non te creo Non? Pero bueno, quero decir que non me importaba nada. Ai, se tuveramos ese carácter hoxe en día, non? Outro, outro galo cantaría o millor. Bué. as súas temáticas, ahora de traballar, non? Para facer o seu traballo van dende o máis universal, pois a violencia, as guerras, ata o máis identitario, máis noso, a emigración, a lingua. As ideas petan a porta dun ou hai que ir como as patacas, señor Marín? Eu creo que hai que combinar os dous sistemas. Ah. Una... E como se fa? iso? Eh, hai, que, hai que pensar e hai que escoitar Uh -huh. non sei, hai que estar sempre experto esperto ou, ou case sempre non uh -huh. Non quere decir que eu seja máis listo que os demais é que teño máis oficio porque levo moitos anos entón, calquera conversa que escoitas lle sacas punta, calquera artigo calquera, o xe mesmos coitei que llevan a dar gasa aos, aos pobres, como Hitler como <risas> Hitler É certo, hai que ter esa retranca, hai que ter esa espabilación para pensar esas cousas. Eh? Eso inventou Giler antes que o goberno adorre. De verdade que sí. Iso xa é bello agora. Bueno, eh, non podo deixar de comentar con voste a auténtica inmersión que fixeron naquela época na experimentación gráfica. Atoparanlle voste dos límites o cómic ou ainde seguen a procura dele, señor Marín? Xa pouco sigo. Sí? Pero que vamos, que creo que hai xente que si sí experimentou máis. Aí mesmo hai un comi astrato de, de Patiño, non de Raimundo, Raimundo no, tamén era astrato, en moitas ocasións, o sea que xa experimentaba máis que eu, e sempre foi moi, moi formal. Uh -huh. É un defecto que teño. Bueno, tan formal, tan formal, eu, eh, cando collín as dúas dúas viaxes que temos aquí en Ribada Mesa, que non sempre nos gusta ter comis en Ribada Mesa, cando falamos de banda deseñada, eu acabei de lelo e eh, pensei, bueno, agora os... os... Os autores do hoxendía, non, que sempre estamos dicindo, "Ah, oh, flipamos con este, co outro", que experimentan os límites, ensanchan eses límites do cómic e tal, que flipamos tanto, dixeo, "Mi madre querida, a non 75, xa quin Marín e Raimundo Patiño, pero isto que coño é? Eu, deu de, de unha volta a cabeza, de verdade, así que non me diga que é formal, señor Marín, porque isto é unha revolución." Si, sí, pero eu traballei moitos anos en un asteleiro, eh, tiña que entrar unha hora, saír a outra, non sei, sempre tuve unha disciplina, sempre foi un demasiado formal. Uh -huh. A tiño do... me desviou un pouco. Sí, non Pervertiu -no, no... un pouco. Sí, sí. Chegou a Madrid e foi a súa perdición. A capital do reino. Eh, en, en Astano votaron tamén do traballo igual que en Hermanologo? Non, ali marchou vostedes. Non, en Astano era tan grande que un disimulaba. Non, non, no. Vale, perfecto. Aíse pasaba eh, inadvertido Si, sí, sí, vamos a un mal técnico porque en principio estuve en talleres, pero despois pasei a a técnico eh, era un técnico fatal, pero entre tanto non se nota. Mhm. Uh -huh. Vostede debuxaban hasta, non? Si, sí, sí, continu sempre, continuamente. ¿Sí? bueno Iso tamén estaba ben, non perde la práctica. Vostedes foron fundacionais en case que todo, nas composicións de página, na rotulación, na experimentación, especialmente chamativo na temática. Foronse a ciencia ficción, un xeito de realismo social cósmico? Era un disimulo tamén. Tamén? Tamén, claro. Sí. A, a ciencia ficción parecía que non era aquí, que non era o no noso mundo, si, si entón podías decir casi o que quixeras permitíanlle a vostedes bueno, saltarse un poquinho ese, ese mesmo, control, non? Claro, o mesmo me pasou con Gaspariño, eu pensei quen pode decir cousas sin que se note un neno? Sí. Está e... como un poquinho máis pasado polo tamiz, no? claro. eu e... non? Eu non conhecía a Mafalda entón, en fixei un neno un neno, pensei, un neno da aldea, un pouco xacherado porque estaba de descalzo eh, con boina, que xa non, tirante, que xa non o levaban Pero o neno podía decir cousas, e dixo cousas bastante graves que pasaron. A mí non me pasou nada coa censura. Uh -huh. Teño que tamén comentar, antes de rematar, porque seguimos rematando, que vostede é coñecido e respeitado tamén por ser o fundador do Museo do Humor de Fene, iniciativa pioneira mesmo no Estado español, e do que foi directorato ano 2008. É un dos logros que lle reportou máis satisfacción de todo o canto fixo na súa vida profesional? Pois sí, pero a historia rematou medio mal. Sí, Sí, porque non quedei moi ben coa xente que que, que levaba o concello, uh -huh. que era o dono do museo. Entón, eu, claro, os comprendo que fene un sitio pequeno con un presuposto baixo, eu cada vez pedía máis cousas, máis cousas, non me daban e me desesperaba. Iso. Entón, a mellor tuve un mal comportamento. Bueno. Tampouco non, eu facía ben en pedir, e non me arrepinto, pero que que eh, non entendían tampouco moi ben. Uh -huh. Pero, bom, nos estamos agradecidos polo traballo que fixo e por, e por ter levado a cabo esa, esa iniciativa de antes. Que iso supoño que será tamén unha grande satisfacción para vostedes, non? Si, sí, ademais me falan por aí, me preguntan ah, sí? xente si... Ah, non lle quitaron a fala ni nada. Non, me no. falan do museo, me preguntan, eu xa non sei nada deso, pero... Bueno. pero... Preguntan, iso quere dicir que o museo foi importante. Pois sí, e sigue sendo importante. Bueno, imose arrematando. Vou facer unha pregunta como lle fago os novos valores eh, a xente que traballa hoxendía. En día. En que está traballando Xaquín xa Marín agora? Acabo de comentar que estou facendo un comi aí de zanos e vou pola página de Ezo. Así. Ah, unha página por ano. Eh, bueno, debería bueno, ter zen. Bueno. Así que teño traballo hasta que morra. E despois teño de todos os días, o dibuixo diario, sí. varias colaboracións con algúnas revistas. E sempre fago dibuixos para min. para Ahora mesmo vou facer unha exposición que facía moito que non... O Se non quería facer máis exposicións, pero houve unha xente que leva a ele todo o seu traballo menos o de dibuixar. Entón, bueno, pues, vou facer unha exposición e me está dando demasiado traballo. Bueno, é decir que está ocupado, señor Marín. Ocupado. Pois nós a le damos moito en eh, nada máis, solamente darlle as grazas eh, pedirlle que esta que non sexa a última vez que conversemos, que o gallaka ya que xa moitas máis. Espero que non, non sei. Gracias. Gracias, señor Marín. Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. No ano 1973, neste edificio no que estamos, había unha exposición de BD. Oxe, máis de 40 anos despois, volve a ver unha exposición de BD. BDG 70, a revolta do cómic alego. Alguns dos traballos protagonistas daquela primeira mostra tamén están nesta. Xa tempo de lembrar o traballo daqueles percusores da BD moderna galega, moitos anos esquecidos, Mais hoxe aquí facemos de e agradecemos volvendo a ensinar a súa obra o que fixeron pola BD galega e pola cultura propia en tempos nos que ter compromiso coa terra e o noso país era cando menos perigoso. Falamos agora con Margarita Amor López, vicereitora de Estudantes, participación e extensión universitaria, con Manel Cráneo, director e encargado do diseño artístico desta exposición, e con Xulio Carballo, comisario da Devandita Exposición. Benvidos a todos as metrópoles delirantes. Boa. Bueno. Hola, que tal? Bueno, Xulio, empezamos contigo. Dende o pasado 17 de novembro e ata o 15 de xaneiro do, do 2017, poderemos gozar desta mostra. Unha mostra que é consecución, consecución final e lógica dun proxecto que comezou contigo, non sei. Sí. Sí. A ver, contame. Pois pues Comezou coa miña investigación da miña tese de doutoramento, uh -huh. eh, onde pues, descubrí todas estas eh, maravillas que temos aquí e aínda moito máis que poderíamos eh, incluir. Eh, a verdade é que bueno, foi unha das primeiras cousas nas que iba pensando a medida que iba descubrindo todo este material que tiña que ser exposto de novo, volver o seu fogar donde, donde partiu e eh, que non fose só eu, o, o agraciado de, de ver estas pezas orixinais, sino que tiña que, que ser todo público e todo o que quixera de, de ser partícipe desta descuberta. Sí señor. Bueno, e iso ven eh, a, a fío de outra pregunta que para Margarita, que a sala normal, a Universidade da Coruña implícase de xeo nese proxecto El, Xulio, tiña na cabeza a medida que iba facendo a tese que isto tiña que sair para fora, pero vos dentro da universidade tamén crestes neste proxecto. Que foi o que vos animou a, a, a estar de cheo aí? Foi dos vertentes. A primeira eh, pensamos que unha tese de doctoramento realizada na Universidade da Coruña e deste ámbito tenías, tiña sentido facer a normal. E por outro eh, unha, unha da, dos objetivos da universidade es difundía a cultura galega. Este proxecto engolaba a los dos objetivos perfectamente. Uh -huh. eh, Manel, había unha debeda histórica con estes pais fundadores da BD? Totalmente de acordo. Ademais, eu creo que unha das cousas que fai esta exposición é despeixar unha dúbida sobre que é banda deseñada galega, non? Que é banda deseñada pues, o que fixeron todos estes cracks, estes mestres pioneiros nesta década 70, setenta. Facer cómic en galego, nun no momento no que, ademais, era complicadísimo, non se podía, eles reivindicaron a lingua Eh, non solamente a través dos cómics que vemos aquí senón tamén incluso as tiras de prensa que xa facía por exemplo o Saquín Marín que nos acompañáose aquí naquela época onde hai unha reivindicación constante a lingua Non eh, está tamén na obra de Raimundo Patiño que falaba Begliota que nos dá a entender un pouquiño é que nos obligan a falar unha lingua unha lingua en aquel momento que era o castellano e que daban outras linguas relegadas como osquera, catalán, o eusquera, catalán ou o noso galego entón eu creo que En, en sí a exposición pois pues, se reivindica cousas tan importantes como esta. Non? Lembrarnos que, que existiu un grupo de xente, que moitos deles por desgraza deixaron de facer cómic ao cabo dos anos, eh, pero que decidiron ser os primeiros en utilizar o galego como lingua para expresarse a través dunha lenguase gráfica tan comun, comunicativa como é o cómic. Non? Uh -huh. Xulio, eh, como comisario da exposición, que foi o que máis te complicou a existencia? Se acaso ubicar o material aquí exposto, porque antes comentabas que bueno que ainda quedaba moito para, para incluir, non que non había sitio. si sí, as, as collado material foi complicado eh, non as pezas orixinais que xa tiñamos eh, claro que les ser, pero si sí as reproduccións que iamos facer, por exemplo, no caso de Xaquín Marín, eh, tiras de Gaspariño había acentos, eran todas maravillosas entón Como escoller? Cal escoller? Cal podería ser a mellor? Foi moi moi difícil fixarse nunha e, bueno, finalmente, pois, ben ser unha que non é mellor que as demais, pero, bueno, que pensamos que coa temática de reivindicación e tanto na, na, na, na zona da escola non encadrábanse ben, non? dependendo das seccións, pois finalmente foron as, as escollidas, pero poderon ser outras tantas e, e dúcias delas o triple. Poderíamos incluso encher a Ciudad da Cultura, que se pensa que non se pode enxer. Quedaría securta a Ciudad da Cultura para anchela con todo o material que hai por aí desta de década. ¿eh? Porque hai muitísimo, ¿verdad? muitísimo. Uh -huh. bueno, pues, sí, sí, sí. a verdade. Bueno, pois tuvo sorte a Universidade da Coruña, a sala normal, por acoller esta solla e non a Ciudad de Cultura. Así que, bueno, a Expo chamase BDG 70 a revolta do cómic. Como chegades a este nome e que connotacións ten? Porque supoño que, que que argallar non un nome para unha exposición tan importante é tamén unha responsabilidade, non? É unha prime, das primeiras cousas que, que houbo que facer a nivel de diseño. Nos o que fixemos foi unha serie de batería, unha batería de ideas que fomos contrastando con Xullo, o comisario, e a ver ata onde podíamos chegar. Eu creo que o nome ao final ao que chegamos creo que é un nome bastante completo, porque estamos falando, por un lado, de banda diseñada de, galega, Bdega 70, pero que daquela era cómic, non era banda diseñada. Isto un termo moderno. Entón, por unha parte, queríamos actualizar e darlle ese nombre actual, pero lembrando que esa revolta do cómic galego nace con unha serie de autores que queren realmente utilizar o cómic como arma reivindicativa e anti-autoritaria contra o franquismo, porque esta primeira tanda de autores é eh, o, o que buscan realmente, logo súmanse outros a final da década, xa en plena transición, que xa empezan a facer outras cousas, non? Pero non me fai un pouco eh, referencia a isto, eh, intentar relacionar eh, na actualidade a estes autores que foron pioneiros e eh, relacionar a eses dos conceitos. O xe banda de xinedán galego, antes era cómic galego, como ven, dice Pepe Barro no seu cartel da exposición cómic galego, non? Do ano 73, creo que. Sim. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, Margarita, que atopamos nesta exposición en canto a contido? Unha persona que ven de fora que non ten nada que ver con deseñada. Uh -huh. Non porque en principio podemos pensar que isto está agallado para xente que estamos así relacionado, pero non, aquí ven xente tamén que non sabe disto. ¿Qué atopamos? Para mí foi moi importante a primeira ruta guiada que me fixo Manel, porque me foi dirigindo ¿no? por diferentes... Eh, ámbito que han hecho, feito na, na exposición e te vai explicando moi detalladamente o que sucedeu naqueles, naqueles anos. E creo que, que é moi importante ver eh, como eh, a banda diseñada Gallega, de Alega reflexaba a situación na naquela, naquela década. Eu expliquei jo ben, porque como leen a tesi doutoral de, de Xulio... Bueno, no, ríchila, no, que Richila, Richila toda, 704. Sí, si, bueno, a ver, hai algúns capítulos pasenos un pouco ah, máis por riba, hai que dicirlo, vale. parei menos que máis me interesaban. É, é unha tesi completísima, non? Non, pero sí. teño que anotarlo, eh, porque hai moitas cousas as coñecía, pero outras que descubrín e quedei fascinado. Por exemplo, eu a Ulises Sarri, que é o primeiro autor que fai unha serie de ciencia ficción, un xornal na década dos 70, non, un eh, comandante Iago, non o coñecía, e alucinei porque o coñecí en grazas ao traballo de investigación de Xulio. Entón creo que aquí hai un traballo en cadea moi potente, non? Eh... É un, é un... Sí, Xulio. Mm. Non, digo que montamos pues, precisamente unha boa cadea, non, de ese inicio de da investigación ata eh, a axuda da universidade e logo pois pues, todo o traballo de Manel Cráneo de, bueno, de Xavier, de Enrique todo o equipo técnico que se foron que conseguiron que, que esa investigación e esos, tra... esos traballos descubertos eh, tiveran todo este alcance e este deseño tan fabuloso e eh... Estupendo que temos. Si, sí, porque iba a eso precisamente, non a ese deseño da exposición, sí. porque eu sei que aquí nada é casual, non? En base a que conceptos traballastes ti e máis a túa equipa de demo cultural para darlle forma a isto, porque ata os cores, non? As cores teñen teñen significado, contanos. Bueno, para nosa, bueno, a idea de partida na Dirección de Artes Posición é decir, a sala é un lienzo en branco, sobra que hai que pintar. Tamén E estas unhas obras maravillosas. Antes era moi humilde aquí Xaquín, xa o compañeiro Xaquín. Eh, falando eh, bueno, que as obras están casi como elevadas de nivel, eu creo que non eu creo que este é o nivel que merecen estas obras desde hai 40 e pico anos e ninguén llodera antes, non? Entón, aí llodera, collera a sala normal, onde se iniciou esa primeira exposición de cómic galego hai 43 anos polo grupo do Castro, os filhos de Díaz Pardo Chichi Campos e Luís Caparrós Eh é un poquíño onde se lenzo en branco pintar, a idea fundamental foi pintar con dúas cores, o negro que representa por unha parte esa época, esa etapa escura do, do franquismo e da ditadura, e logo vermello que é o, a cor asociada a todas as ideoloxías de esquerda que nese momento se volcan en contra desa de ditadura e fan a súa loita social, non? Entón un poquíño ese concepto fundamental. Tambén temos o negro de luto por Chichi Campos, porque dos poucos que faleceu, do grupo do Castro único falecido, por desgracia, é unha pena, porque Chichi, como ben sabe xeulio, eh, todos fomos descubrindo e tal, eh, era un auténtico motor cultural da época, un tipo que hai que reclamalo máis e máis todavía. non uh -huh. eh, Margarita, repetimos e fatemos finca pena a implicación da Universidade da Coruña nesta realidade, pero é algo illado, Ou para vos é xa un propósito que dende a propia universidade se auspicie en outras iniciativas como esta dende a perspectiva do cómic? Bueno. <ríe> <ríe> Me compromiso. Ay, ay, sí. ay, ay, ay, ay, ay. Esta foi unha proposta dentro do de, que é a labor de intervención cultural na que taballa a, a sesión de cultura, non? Eh, eh, temos pensado bueno, estamos elaborando un posible catálogo a partir da exposición pero sempre limitado porque hai que recordar que non estamos unha situación económica buena, boa eh, justo ayer foi o causto onde se comentou que financiación no a financiación da UDC non especificamente a mellor entonces dentro de nosas limitaciones pues, intentamos eh, seguir a liña que hemos marcado bueno Pero iso tamén é importante. Non o apoio claro. que recibimos foi fundamental. Eu teño que dicir que aquí na mesma sala onde estamos hoxe foi o meu despacho. Nunca pensei que fosse a tener un despacho así. Eh? Durante o último mes plantei maqui -me coordenador, vindo para aquí, estemos metidos, aparte de todos os meses previos de preparación, con Xulio, con Rique, con Xavier Laura, con todo o equipo. E tal O último mese pico foi de estar aquí metidos unha media de horas diarias e todo o apoio que nos deu o equipo técnico e os bueno, os propios técnicos de cultura, tamén da universidade, foi fantástico, porque eh, todas as necesidades que íbamos tendo foronse eh, vindo cobertas, eso fai tamén que cando volcas todo a garimo nun proxecto. Ademais, este ese apoio, esa fe cega, en que a cousa vai a ser ben, eh, non hai trabas eh, nin impedimentos, e todo é veña vamos a sacalo, vamos a facelo, eu creo que o resultado final ten que ser mínimamente boa, non? Non, digo, eh, non sei. Bueno, está aí para ver, De decir, non hai que non hai que contalo, hai que vir aquí. Hai e ver, que vir vela, hai que vir que hai tempo para vir a vela. Xulio, o contexto social e político era complicado daquela, o cómico era marginal, e a lengua perseguida. Esta expóte unha vertente didáctica, tamén a parte de reivindicativa que xa falou Manel. Sí, ten bastante de didáctico, además, o xa xa xa polo histórico, aquí, aquí a través destas de obras, podemos ver eh, toda a historia de, de Galicia, e eh, eh, historia universal destes de, de anos e dos anos anteriores, no? recóllese perfectamente, o xa, nos podemos ir vendo eh, cada viñeta ou cada, cada historia e nos está contando eh, como se vivía, que era o que se sentía, e eh, podemos ver precisamente como había que evitar que no? eh, se a censura, ¿no? por medio pues, tanto de ciencia ficción ou ¿no? dos nenos, ¿no? desa, desa voz eh, infantil que parece que, que, que non está diciendo, que non pode dicir nada a mal, ¿no? e que sempre dina a verdade, que por iso había que, que xa lo entón sí que ten un, un gran carácter didáctico. Uh -huh. eh, que, e, cales son as claves que xunguen os autores que están nesta exposición, desde o punto de vista estilístico e tamén ideolóxico? podemos ver claramente a súa relación a través destas obras con Galiza, non? si sí. como, como digo, ven o título da exposición da revolta do Come Galego, é unha revolta eh, tanto no, no social, político, como tamén no estético, non? que dicir, eh, eu creo que o normal no sistema eh, que está comenzando a, a producir, nun neste caso, na, na banda deseñada, quizás o máis normal sería que comenzaran imitando outros modelos, non? E logo, co tempo, comezaran a experimentar eh, sobre esos modelos, pero yo creo que aquí comenzamos pola, polo pola cumio total, ¿no? pola, pola, pola cima de, de todo e comenzamos ya innovando y experimentando, ¿no? E, e, e, e, creando de, de cero. O sea que creo que, que foi unha revolta pues, precisamente en ese ámbito, ¿no? eu podo facer un um matiz sí, simplemente que é unha herdanza que as novas xeracións sacamos de antes, por exemplo, cando se fala dos autores valencianos de cómic, se fala de liña clara Baleoda, sí. da escola valenciana. Sí. En Galicia xa desde esta época na que empezaron eh, todos estes mestres e pioneiros, estamos falando de que ver esta exposición de ver unha amalgama de variedades estilísticas, técnicas. Temos estarcidos, diferentes tipos de grabados, e, e, serigrafías, linoleos, traballos a tinta, acuarelas, anilinas... De, quer dizer, isto é unha, unha pasada solamente a nivel técnico para alguén que le guste o arte e, a través destas páxinas de banda deseñada chegarse a diferentes técnicas é unha gozada. Non? Sí. É xa casi a nivel estilístico, eu creo que... E, e logo a conexión, creo que quería comentar sí. conexión cos autores de Oxi, e que non hai unha escola a día de hoxe pasa o mesmo, si que agora casi todos traballamos, executamos máis con ordenador, a nivel técnico eso parece que si que como que, vale, pero que nesta exposición eh, hai diferentes estilos e ademais diferentes técnicas eu creo que enriquece moitísimo, non? Os contidos. efectivamente bueno, unha cousa que cando viñemos á inauguración desta, desta exposición a mi Manuel dixme mira, viste a exposición e tal, e eu, sí, sí, vina, pero ven, ven, ven, que te vou enseñar o rincón, o burruncho ese da ciencia ficción, non? aunque para ti era, eu dices, sí, sí, justo me moito, justo me moito. É dicir, eh, a mí maravilloume eh? ese, ese tema da ciencia ficción como a tocaron eles para denunciar esa situación a que estábamos vivindo na Galiza, facéndonos viaxar por mundos distópicos é un descubrimento que opinión ten a xente que ven e descubre eso sabes nunca mellor dito que descubren porque houve algún que non se te vea entrar porque ¿sabes? se daba medo, ven aí unha un zona negra oscuro, oscura sí, sí, no, podes pasar, podes pasar e logo pasan, oh que bonito claro que o mundo non é tan cru como oito pintan ¿eh? parece que hai aí un agujero negro pero en canto pasas ves a luz a través desas de historias de afición eh, nunca mellor dito porque temos obras retroiluminadas toda obra de Luís Esarri que eu creo que Eh, bueno, eh, non, non comentamos este asunto. Na, eh, na exposición hai obras como estas que son reproduccións e outras que son orixinais. Se fixo un traballo moi gordo tamén durante varios meses eh, con xullo de ir á biblioteca da Ciudad de Cultura e a diferentes bibliotecas e espazos a escanear de xornais antigos, materiais que non dábamos atopados orixinais. e houve que remasterizálos, tratálos no ordenador para deixálos como se estenesen feitos no viños de onte ou no, de hoxe mesmo entón, é, é outra das cousas dos outros traballos que non se ven sabes, non se aprecian, pero que houve que facer para poder montar a exposición, tamén, claro uh -huh. Sí, que era necesario ademais, este, este traballo que se fixo, se ha descaneado, tamén vamos, é algo que eh, haberá que seguir facendo este traballo de recuperación eh, para algún día ser outra vez publicado ou para preservalo.. non? O sea, eh, tamén estas obras, aproveito para decir, porque que non queremos que estas obras eh, volvan a quedar nunha gaveta ocultas durante tempo. Non Necesitamos un espazo onde isto eh, poda ser eh, esta, ser permanente, non o sea, que poda ser visitado permanentemente. Antes tamén contamos con Xaquín que por exemplo, ele ten unha cantidade de, de obra de material que igual non sabemos onde irá a parar nun futuro e eh, como, como ese material necesitamos un espazo onde se preserve, onde se expoña, onde se guarda, onde se clasifique. Onde ¿no? o se clasifique, Estamos avanzando moito, xa o vemos, pero... Ainda queda... queda moito traballo e moito camiño por percorrer, non? E o fío desto, de eh, imos poñer un pouco de retranca, non? puxémolo aí na entrevista de Xaquim Marín e poñela agora, eh, falando deste tema, non? De crear espazos para preservar a nosa banda deseñada. No. Non futuro dis distópico, Manel, que crees, por exemplo, que o CEGAC pode chegar a albergar unha exposición importante adicada a BD? unha exposición permanente, non sei ti que crees? A ver, eu son autor e todo o que queras pero visionario de momento, é bueno, visionario un pouquinho que te, igual si sí, providente non, eh? entón non sei o que vai a pasar non cegar <risas> nin o mes que ven pero sí que sei que sería maravilloso que os museos de arte contemporáneo empecen a contemplar máis o cómic como que realmente é, porque tamén joder, falamos de novena arte, non? Claro. É, é unha forma artística ademais moi complicada de facer, e todos os que estamos o sabemos, hai que pensar unha idea, debuixarla, planificar a página, estruturala, Decía un día tá, de Taita Ratz, os depuxantes del de jueves, me comentaba un día que coñecímolo en Ourense, tá, nas ondas de Ourense, e decía que iba a deixar o cómic, porque para él facer unha página de cómic era facer doce ou dez ilustracións condensadas. Entón, que gañaba máis facendo as dez ilustracións para un libro, para unha novela que con esa página de cómic. Con o cual, eso xa te dá unha, ideas, unha idea do complicado que, que facer cómic e despois está todo o acondicionamento e os condimentos artísticos que ten, claro. non? As técnicas, etc. Bueno, señor Marín, retírese vostede, <risas> que lle están chamando por teléfono. <risas> eh, a retranca chega até aí, non? Estamos poñendo xa eh, eh ir acabando, ir acabando, ¿no? Pero bueno, a última a verdadeira pregunta vai para Margarita. O meu entender sería unha mágoa eh, non abrir esta exposición ao resto da Galiza. Hai algunha posibilidade de que sexa itinerante? Ui, eh, ui. <risas> Eh, dentro de a, a exposición está financiada pola Deputación da Coruña, eh, ten nos pasos. Entonces teníamos que tiñamos que falar como es, intentar exportar. Es que un dos problemas principais que nos encontramos é encontrar financiación, entonces velamos a través de convenios, hai un convenio de cultura con a con a deputación, entonces nos venimos limitadas dentro dos convenios. <risas> claro, claro, claro, pero bueno, sería guay, sería maravilloso, non, Manel? Eu creo que, eh, despois do traballo que fixo o Xulio coa e catro anos e pico investigando e eh, conseguir que iso tome, eh, tome unha forma física, eu creo que isto é unha exposición que debería de ver toda Galicia, indudablemente. Debería de servir un pouquiño de punto de arranque para o que o decíamos, non? Eh, para esa reivindicación do noso pasado patrimonial, porque isto é patrimonio tamén, eh, e para que un pece a marchar un pouquinho eh, cara a outros lugares eh, onde ao, ao final a banda de galega eh, teña un, piso, un posicionamento social E, e, e chega a ser de interese para o gran público xeral bueno, Pois pues, eh, creo que ata aquí chegamos, eh, moitísimas grazas a todos, porque aparte sei que Margarita ten, que, ten agora un compromiso que atender, así que se quere pode ir levantando, sí, pode ir para... aí estamos Un aplauso para Margarita E nos pois, eh, despedimos entón a Manel Cráneo e tamén a Xulio por estar con nós e por falarnos algo máis desta exposición. Atacando podemos ver a exposición? Pois hai unha boa noticia, non? porque isto era ata o 31 de decembro e a universidade quedaron moi contentos e amplíase ata o 31 de xaneiro. Bueno, pois son moi boas novas, así que xa sabéis... E haberán visitas guiadas que están funcionando moi ben abertas ao público, porque agora estamos con grupos da universidade, escolares, etc. Pero a segunda quincena de Xaneiro van a abrirse ao público. Vale Perfecto, pois pues aí queda. Xulio, grazas, queres agarrar algo máis? Eh, non, quero dar vosas grazas a vos. Pues, encantado de volver a estar aquí outra vez. Bueno, pois pues nada, eh, sabedes que tedes un moquiño nas metrópoles sempre, eh? Grazas. Sí, metrópoles de Ibanta. Ola, señor B. Ola. Que tal? Ben. Estamos rematando xa o ano e rematando o programa. Estaba usted de desubicado, oxe? Si. Sí. <ríe> non se preocupe. Non se preocupe. Quero que me devolvan o meu sitio. Nada. Imos mandalo de vacacións agora, ata Xaneiro. Así que... Eh, antes de, de recta final no quimos recomendar algunha das obras galegas que saíron este ano, de cara a esas mercas do Nadal e de Reis, eh, unha rápida valoración do funfunfun desta fin de semana. que tal foi? Ben. Vale. Xa non falamos nada máislo. Si, sí, foi moi ben, creo que un éxito de público, creo que a xente que participou no mercadiño, por exemplo, creo penso que estaba contento, polo menos cos que eu falei eu eh, estou moderadamente satisfeito, de logo. E agora sí, imos con esas recomendacións, non? Uh -huh. Pois veña, que son moitísimas, o que saiu está non Galiza é impresionante. Sí, non, non están todos, porque sería imposible pero, bueno, eh, penso que hai unha ampla mostra, non? Uh -huh. eh, vou empezar, por exemplo, co Picto Diario, Un verano en viñetas, de Urban Oscar, terceiro número, eh, xa sabedes, un pouco un diario en viñetas... Eh, maravilloso e eh, moi divertido. Eh, editado polo sindicato do cómic, e na mesma liña dentro do sindicato do cómic temos estas dúas propostas. Estas dúas propostas que son o Five Tracks de Dani Xove, que xa sabedes que para min é un dos grandes da B de Galega, <ríe> unha cousa maravillosa e moi loca, moi, moi de Dani Xove. Logo, o binomios fantásticos de un señor máis serio e máis asentado que Miguel Robledo, que isto é unha auténtica delicatese gráfica, vamos, Robledo... Aí a tope, non? Uh -huh. Pois pues aquí estaban estas tres propostas Del sindicato Exacto del, del cómic E agora sí, imos co, co Finegans O Finegans editado por Foster A mini editorial eh, Orensana tamén Que bueno, o Finegans, pois pues, eh, o número 5 eh, Variadito tamén, non? Varios autores, distintas propostas Distintas gráficas, distintas narrativas Pero creo que moi interesante uh -huh. E non seguimos de Ourense? Non saímos de Ourense, seguimos con Ismael López Arias que é un destes rapaces que levamos tempo seguindo non? nos coñecemos lo fallemos a niños cando ainda tiña 12 anos eh, a evolución que vemos é absolutamente brutal non creo que vai dar moito que falar este rapaz e Imos agora ás xoliñas que mercamos no no fun fun fun. no fun fun fun este fin de semana, algunhas delas de nos deu tempo lelos, así que pero que sabemos que son canela en rama. Bueno, eh, comezo por Yupillello, hai alguien aí? Eh, un fancine pequeniño en cantapásinas, pero moi grande en temática e gráfica. A min gustou-me moito, creo que este xaolín, moi interesante. Eh, creo que lle vai gustar os que lle guste o pictodiario de Urban Oscar, porque vai un pouco por esa liña, non de diario personal e de contar, non de abrirse un pouco, abrir as carnes públicamente, contar cousas que ao final pasan xa todo o mundo. non uh -huh. eh, Continúo con outro de Foster, Pepe Mansilla, eh, este titulase Amor Orgánico, eh, este ainda no link eh, vai do amor, evidentemente, pero bueno, tamén te moi guapinta. continuo con un que son palabras maiores, esto Xulia Pizón, Infinito menos uno, eh, absolutamente delicioso, el, editado por Alita Comics, penso que moi, moi, moi, moi interesante. Catro historias, entre elas a, a que foi gañadora do Premio Galicia Crea. Uh -huh. Continúo con Titiritas, de Paula Esteban, tamén unha proposta interesante para min, a min, non sei si, igual a vostede non lle ten pero a min ten unha aire a manga, non? Si, si, si non sei, sí, ten sí, unha influencia sí. aí sí, sí, sí. non o lín ainda, pero uh -huh. bueno semella, semella chulo Para continuar, Martín Romero, Dibujos de Cine. Esto é es unha bueno, delicatessen tamén. Sí, eh? outra delicatessen. É unha delicatessen gráfica, non? A homenaxe de Martín Romero a películas que supoño que lle gustarán moito. Ademais, sirve como guía de cinéfilos, porque creo que destas de hai que velas todas. Continuamos con Altar Mutante, Horror Putrefacto e Ciencia Ficción Grasienta, dina, wow. dina portada. Eh, o que lle guste o terror o terror a liña dura de todo porque estes danlle duramente ao gráfico, á música e a todo o que se poña por diante. Sente moi interesante que Kevin Yok, Manel Cráneo, de Belius Julia Pisón, Diego Sendón, Luis Sendón, Pedro Villarejo, bueno, bah, etcétera. Un... Sí, un imprescindible dos fancines garaica. Outro que me gustou moito, o Gresca Acero de Pille de Belius que ten aquí un... ten unha portada así en cascada, non, que un debuxo dentro de outro debuxo dentro de outro debuxo. Eh, creo que é moi interesante a proposta. Non o lin, non o lin de todo, pero o que lin está moi interesante. Super recomendable pillo de Velius. Eh, un coñecido, un vello Bueno, no, agora xa vamos con xa deixamos os fancines. Si, iba, iba tan rápido como el rei la carretera. Si, <risas> sí, deixamos os fancines eh, vamos xa a libros editados por editoriales máis grandes, vamos uh -huh. a decir, non? Si. Sí. Eh, el rey de la carretera Joseph Busquet eh José Ángel Ares. Bueno, eh, futuro distópico, violencia, televisión Road movie. Road movie, bueno, esto es muy Mad Max. O bueno, a mí me parece muy Mad Max, muy de ese universo, ¿no? De coches, carreteras, violencia tías con catanas e cosas así, non sé, sei, xente saltando. Acción asegurada. Aquí. Sí, sí, aquí Ares despendolado, non gráficamente despendolado. A busquén no coñezo tanto. Non sei sé como estará, pero, pero Ares está desatado. Sí, señor, pois pues aí está ese rei de carretera. E agora ímos xa coa, coa dinamita toda de demo editorial. Sí, bendito, Manel Crane, bendita sí. demo editorial, non sí. que saca estas cousas. Víctor Boullón, É o autor, A lei da cidade sin alma É o título deste libro Un primeiro libro de Víctor Boullón Editado por Cráneo que Un home que dá oportunidade A xente nova Un cómic moi interesante eh Para um, pre non Creo que vai máis dirixido A ese público, preadolescente Unha investigadora de lo uh -huh. paranormal Na compostela medieval Moi divertido, ademais Continuamos con Destino Ergus De Manel Cráneo, isto xa é Isto sí que xa é un peso pesado, non? Dinamita para los pollos. Eh, gráficamente, bueno, a mín gráficamente parece maravilloso. O universo do planeta Mincha estupendo, creo que moi divertido. solo que esta vez, en vez de ser para cativos, é para a xente adulta, non? Xa o avisa na portada, novela gráfica para adultos. Para seguir, o Advaita de Iván Sende. Vivencias personais, eh, cousas, bueno, reflexións persoais do que lle pasa alguén que en un momento determinado pois busca un camiño que non sabe moi ben por onde o leva e e tal. Non gráficamente a min gustoume moitísimo e bueno, despois está ese tema budista do que eu non controlo nada e bueno, sempre sirve para aprender cousas, non? Uh -huh. Eh, outra, bueno, este non foi ese non foi editado por por Manel. Ese foi editado por diablo. Aha. Uh -huh. Eh, continuo con Perdón. outro con outro de Manel que é os que levan o lume de Álvaro López, eh ciencia ficción distópica, aventuras Unha cousa bonita, divertida. A min gustoume tamén. Este... Moi de aventuras, non? Moi de... de... O que dio o título, non? Moi de os que levan o lume, a verdade. <risas> Duerme Pueblo, confirmación. Esto é a confirmación de... de dúas grandes creadoras. Nuria Tamarite e Xulia Vicente. Eh, tamén, realismo máxico. Non sei, eu penso aquí influencias de Cunqueiro. Non sei, supoño que Xulia tiraría moito por aquí. Unha vila galega con... Un misterio por con... resolver. Sí, unha meiga que anda por aí. asesinatos bueno. Sí, realismo máxico. Mm. Editado por La Cúpula. Sí. Ahora continuo con dos que creo que é unha das miñas debilidades deste de ano. Permanezcan en sus asientos de Jano. Editado primorosamente, como sempre, por Fosfatina. Bueno, constructivismo feito cómic. A mín pareceme maravilloso. Si Permanezcan no, en sus asientos. Non é pa tomar a coña no, que no, fai, no, o no. que fai Jano. Sí. continuo con La Carga. Outro... Outro autoeditado, Mariano Casas neste caso. Un dos históricos, non? Porque este home tamén é unha produción brutal. Tamén unha proposta interesante, non? Este si sí que tamén unha road movie con un crimen polo medio e con con unhas decisións difíceis que hai que tomar, que teñen que tomar os personaxes e bueno, como evoluciona todo. Gráficamente moi arriscado, párceme. Moi independiente pero moi ben. Gustoume moito. Eh, continuamos con Mujer de los Brabú Que, bueno, moi na liña dos brabú, non? Esta gráfica que é tan recoñecible neles eles Ademais, eh, mesturando fotografías eh, Mesturando... Escultura Escultura, bueno, estas cousas que fan eles, non? Multidisciplinares eh, A temática, eu sempre digo que para min son como os de, de Ambur Pero gráficamente e en, en Marín <risas> Editado por Fulgencio Primentel Primorosamente Primorosamente E eh, eh, para rematar, pois... Pues, para ir rematando pois rapidamente o Pretidel volume 2 que, que acaba de sair nada que acaba de saír feinada eh, en español editado por Astiberry absolutamente imprescindible delicioso logo. e Tosean. non puedo deixar de falar deste ide de Marrios que creo que para os dous creo que aquí coincidimos non é unha das obras do ano se non é a obra do ano a excelencia feita cómic creo que temáticamente é maravilloso eh, a premisa é poden facer trasplantes de cerebro e hai tres persoas que van a recurrir a este trasplante de cerebro que lles pasa pola cabeza e por que van a estas cousas non xa para rematar, es veña, vostede bueno, o Fito e Pita, de Guitián e editado fai sí. unhos anos por Retranca é un libro de prezo baratiño é, é de, cali... con... de calidade carísima porque é unha maravilla é unha verdadeira maravilla humor surrealista atrevido, atrevido eh sin sin gamberro. gamberro bueno moi ben a min a min moito ten moito da retranca de da retranca de Güteán eh, creo que é unha obra que, que calquera que ame a B de galega que lle guste o humor debería, debería ter Eh, esto non sei se si se pode conseguir nas librerías Pero si se pode conseguir eh, A través de, a través de Gitean, o sea que buscade o seu contacto na página web E inda lle quedan algúns exemplares Xa o sea, digo, é moi baratiño eh, Esto é rir en un para rir a cachón sí, señor. E xa para rematar, bueno rematar Temos que tamén nomear O gran hotel abismo de David Rubín Que saliu fai pouquinho Pero que iso xa en todos os medios Así que aí bueno. queda O que si sí quería recomendar era unha, unha obra feita para os máis pequenos da casa. Eh? Para os que se están iniciando na lectura e queiran introducirse no mundo do cómic, esta obra é imprescindível. É moi importante para os pais que lle queiran ensinar a ler os nenos en galego e que lle queiran ensinar con cómics. Esto é maravilloso. Maravilloso. Chamase Marco Pola Illa-Remeira de Jacobo Fernández Serrano editado por Xerais. Ten xa 4 números. Empezaba a la pola no 2012, nos de 2016 temos este a boa power. Nada máis. A tabano que Marcha ven. Non xa, non xa tragoe casubas. En fin de ano. No, eu atragoareime con outras cousas, pero con guarno. Me xaron droja... Delirante. En el Colacao. Ata aquí chegou esta edición especial das Metrópoles, dende a sala normal e o espazo da exposición BDG 70 a revolta do cómic galego. Agradecemos moito o convite aos organizadores Manel, Xulio Margarita e a Universidade da Coruña a que parabenizamos por unha iniciativa fermosa e de xustiza coa nosa cultura. Máis banda deseñada en metrópolesdelirantes.com E tamén no Twitter en arroba metrópolesd El lembrade, le de banda deseñada Porque aínda somos os constructores dos cruceiros de hoxe Metrópoles Delirantes A banda deseñada na radio Que pequena eres Galicia Pero a todas partes chega Non hai corrucho no mundo Sin galegos ou galegas nacemos Mirando a ondas do teu mar Soñamos podelo atravesar sempre unha